A széles domb körül futó külső föld sáncok, zárt kerteket, kaszálókat, istálókat és ólakat, kovács műhelyt, csűröket és sütőházakat, malmot, vízmedencéket, cselédházakat, kaszárnyákat fogtak közre, egy egész falut, amely szinte nagyobb volt annál, mint amelyiknek ide látszottak, Szorosan egymás mellé zsúfolódott tetői, És alig volt hihető, hogy egyazon emberfajta lakja A külső falgyűrűn kívül álló roskatag viskókat, Mint a félelmetes várat, Amely a sáncokon belül vöröslő kőfalait A téli égbolt felé merezgette. Mert Kenilvört alvat vérszínű kövekből épült, Egyike volt a hódítás utáni század mesés építményeinek. Azokból az időkből, amikor egy maroknyi norman, vilmos fegyvertársai vagy közvetlen leszármazottjaik egy egész népet féken tudott tartani. Ilyen dombokra telepített hatalmas erődítményekkel. Kenilworth kípje. A franciák jobb kifejezés hiány, Donjonnak nevezték, mert Franciaországban ez a fajta építmény nem létezett, illetve már nem létezett. Ez a szegletes és szédítőn magas kíp a keletet megjárt utasokat az egyiptomi templomok pilonjaira emlékeztette. A mű arányai lehetővé tették, hogy a vastag falak belsejében igen tágas, és egymástól független helyiségeket alakítsanak ki. A toronyba csak egy keskeny lépcsőn át lehetett feljutni, ahol két személy is alig fért el egymás mellett. A vörös lépcsőfokok az első emeletre egy gondosan őrzött csapóros télyos kapuhoz vezettek. A képen belül egy teljesen zárt kert vagy inkább egy hatvan láb hosszú és hatvan láb széles, füves udvar terült el, felette a nyílt égboltal. Ostrom elleni védekezésre alig akadt ennél alkalmasabb katonai létesítmény. Ha a támadóknak sikerült átlépniük az első övezetet, az ostromlottak, a várárokkal védett tulajdonképpen várba húzódtak vissza. Ha a második övezeten is áttörtek, akkor a lakóhelységeket, a nagy csarnokot, a konyhákat, a váróri szobákat meg a kápolnát átengedve az ellenségnek, a képben, a zöld udvart körülfogó magas falak között sáncolták el magukat. Itt élt a fogoly király, jól ismerte Kenilvörtöt, amely egykor Tomász Lenkeszter tulajdona volt, és a bárók lázadása idején központi gyülekező helynek használták. Amikor Tomást lefejezték, Edvárt elkobozta a várat, és 1323 telén ő maga lakta. De a következő évben továbbadta Ferde nyakú akire ráruházta a Lenkeszterek minden vagyonát és címét is. Edvár nagyapja, harmadik Henrik, hajdan csak hat hónapig tartó ostrommal tudta elvenni Kenilvörtöt, Sogora fiától, Simon de Monforttól. De a döntő szót nem a fegyverek mondták ki, hanem az éhínség, a pestis, meg a kiátkozás. Első Edvárd uralkodása kezdetén Lenkeszter első grófja nevében, Csörk bárója, Roger Mortimer, aki nemrég halt meg a börtönben, volt a parancsnoka, és nagyszerű lovagi tornákat rendezett ott. A külső fal egyik tornya, Edvárd legnagyobb bánatára, a Mortimer torony nevet viselte. Napról napra ott meredezett a szeme előtt. Gúnyosan és kihívóan. Ez a vidék egyéb tápot is adott második Edvárt emlékeinek. Kenilvört vörös képjének magasából, déli irányban látni lehetett a négy mérföldnyire lévő vorvik, illetve Gévston vár fehér képjét. Gévston volt második Edvárt első szeretője. Mielőtt a bárók végeztek volna vele. Talán ez a szomszédság hatott a király gondolataira. Edvard ugyanis teljesen megfeledkezett Hugh penzéről. viszont megszállottja lett Pierre de Gavstone emlékének, és szüntelenül csak róla beszélt őrzőjének, Henry Lancasternek. Edvárd és ferdenyakú rokona eddig még soha nem tartózkodott így hosszú ideig, és ennyire elszigetelten, fedél alatt. Edvárd még soha nem nyilatkozott meg ilyen bizalmasan, családja a legidősebbének. A volt királynak időnként rendkívül világos pillanatai voltak, ilyenkor kíméletlenül ítélkezett önmaga felé. Ez megzavarta és meglehetősen felkavarta aki lassan olyan dolgokat is megértett, amelyek az egész angol nép számára érthetetlennek tűntek. Edward elismerte, hogy első vétkeiért gépszón volt a felelős, de legalábbis miatt a tévedt rossz útra az élete. Oly nagyon szeretett engem, mondta a fogói király. Abban a zsenge korban minden szavát készséggel elhittem, és teljesen átadtam magam egy ilyen szép szerelemnek. Még most sem tudta leküzdeni ellágyulását, amikor eszébe jutott ennek a lentről felkapaszkodott kis gázkonnyovagnak, bájos lénye. A bárók egyetlen éjszakán termet gombának nevezték, akit a királyság minden nagy urának legmélyebb felháborodására. Kornval grófiává nevezett ki. – Oly nagyon vágyott erre a címre, – magyarázta Edward. és még csodásan szemtelen volt ez a Pierre. Arcátlansága, elbűvölte Edvardot. Egy király sem engedhetné meg magának, hogy úgy kezelje báróit, amint a kegyenc tette. Emlékszel, -e Ferdenyakú, amikor Gloucester grófját Zabi gyereknek nevezte, és amikor rákiáltott Warwick grófjára: Kús te fekete kutya! És fivéremet is mennyire megsértette, amikor felszarvazottnak csúfolta, és Thomas soha nem bocsátott meg néki, mert igazat mondott. Pierre semmitől sem fél. Elcsente a királyné égszereit, és mert annyira meg volt győződve királyának szerelméről, úgy szórta maga körül a sértéseket, ahogy más isnát osztogat. Ilyen pimaszt valóban nem láttak még soha. Ráadásul a szórakozások kieszelésében is roppant találékonynak bizonyult. Messzelelre vetkőztetett apródjai gyöngyökkel borított karral, Kifestett szájjal, lombos ággal eltakart ágyékkal vettek részt a ligetekben rendezett gáláns vadászatokon. Aztán a londoni kikötő zündött lebujjaiba tett kirúcanások, ahol birok kelt a teherhordókkal, mert erős is volt az a pernahajder. Oh, az ifjúság milyen szép éveit köszönheti néki Edvárt! Azt hittem, mindezt újra fellelem hugh de az ő esetében több szerephez jutott a képzelet, mint a valóság. Lást, Ferdenyaku, Hugh csak abban különbözött Pierottól, hogy ő igazi nagy bárói családból származott, és ezt soha nem tudta feledni. De ha nem ismertem volna Pierottot, bizonyos, hogy más király vált volna belőlem. A véget nem érő téli estéken két sakjátma között ferdenyakú Henry jobb vállára hulló hajjal hallgatta a sorscsapásokról, hatalmának összeomlásától és a rabságtól hirtelen megvénült királyvallomásait, vallomásait, akinek atléta termete, mintha összeroppant volna, és arca, de főképp a szemhéja megpüffett. Edvárt azonban mindezek ellenére is megőrzött egy bizonyos vonzerőt. Milyen kár, hogy oly nemtelen szerelmei voltak, és hogy oly gonosz szívekbe helyezte bizalmát. Feddenyapú hiába bíztatta Edvárdot, hogy jelenjék meg parlamentje előtt. Ez a gyenge király csak a visszautasításban mutatkozott erősnek. Jól tudom, hogy trónom elvesztettem Henry, felelte, de soha nem fogok lemondani. Anglia koronája és jogara egy párnán elhelyezve lassan fokról fókra emelkedett egyre fejjebb a Kenilworthy képkeskeny lépcsőjén. Mögötte püspöki mitrák imbolyogtak, és a félhomályban felszikráztak a melkeresztek drága kövei. A püspökök három egymás felett viselt, hímzett köntösüket, bokájukon felhúzva kapaszkodtak fel a toronyba. A gigantikus csarnok mélyén a király egy széken ülve várakozott. Mivel csak egyetlen szék volt a helységben, ez helyettesítette a trónt. Edvárt tenyerébe hajtotta homlokát, és teste szinte összeroskat, a csúcs éveket tartó oszlopok között, amelyek leginkább egy székesegyház boltozatához hasonlítottak. Itt mindennek embertelen arányai voltak. A magas, keskeny ablakokon át behatoló januári nap halvány világossága, alkonyatnak látszott. Lencaster grófja félrebillenő fejjel állt rokona mellett. Három szolgált társaságában, akik még csak nem is az uralkodó cselédjei voltak. Egy csoport körül a vörös falak, a vörös oszlopok, a vörös boltívek alkották egy hatalom végének tragikus ízletét. Amikor az ajtó kitáruló két szárnya mögött megjelent, majd egyre közeledett feléje az a korona és az a jogar, amelyet húsz évvel előbb, Hasonló képte elé a Westminster bolt hívei alatt. Edward kiegyenesedett ültében, és áll gyengénre megni kezdett. Szemét segítség emelte Lenkester rokonára. Ez a néma könyörgés annyira elviselhetetlen volt, hogy ferde nyakú elfordította a fejét. Aztán orleton megállt az uralkodó előtt. Orleton, akinek a legutóbbi hetekben minden megjelenése, Edward számára, a hatalom egy részének elvesztését jelentette. A király a két másik püspökre, meg a fő nézett, majd méltóságot erőltetve magára megkérdezte. Mi mondani valójuk van számomra, lordjaim? De a szőke szakál közt megbúvó halvány ajkakat, csak rosszul formált hangok hagyták el. Winchester püspöke felolvasta a parlament üzenetét, amely felhívta az uralkodót, hogy mondjon le a trónról és vazallusainak hűség esküjéről. Adja beleegyezését fiának jelöléséhez. Továbbá adja át a küldötteknek a királyság rituális jelvényeit. Amikor Winchester püspöke elhallgatott, Edward sokáig néma maradt. Mintha minden figyelmét a korona kötötte volna le. Szenvedett, és fájdalma szemmel láthatóan testi gyötrelem lehetett, mert oly mély nyomot hagyott az arcán, hogy még azt sem tudták biztosan, gondolkodik-e vagy sem. De végül mégis megszólalt. A korona a kezükben, ballordjaim. És én ki vagyok szolgáltatva kegyelmeteknek. Cselekedjenek hát tetszésük szerint, de beleegyezésem nélkül. Edem Orleton ekkor előbbre lépett és megszólal. Ször Edvár, Anglia népe nem akarja többé királyának, és parlamentje bennünket küldött, hogy ezt közöljük felséget a parlament viszont elfogadja királynak felséged legidősebb fiát, Akvitánia hercegét, akit én mutattam be A herceg azonban csak atya jóváhagyásával hajlandó átvenni koronáját. Ha tehát felséged makacskodik, a nép a királyság nagyjai közül azt választhatja uralkodó hercegéjül, aki leginkább megfelelné ki és ez esetben a király nem feltétlenül a felséged nemzetségéből való lesz. Felséged sok bajt okozott országának, és a sok ártó cselekedet után jelenleg ez az egyetlen hasznos, amelyet megtenni módjában áll, hogy békét teremtsen. Edward pillantása ismétlen Kesztert kereste. Rossz közérzete ellenére a király jól megértette a püspök szavaiban rejlő figyelmeztetés. Ha nem hajlandó lemondani a parlament, mint hogy kénytelen királyt találni, nem késne megválasztani a lázadás vezetőjét, Roger Mortimert, aki már elnyerte a királyné szívét. Edvárd arcam aggasztó, viasz sárga árnyalatot öltött, álla még egyre remegett. Orgyuka, elkeskenyede. Orleton eminenciás uram jól beszélt, szólalt meg nyakú, és felségednek, rokonunknak le kell mondania, hogy békét adjon Angliának, és hogy a plantagenetek uralkodhassanak továbbra is. Úgy tűnt, Edvárt képtelen megszólalni. Intett, hogy hozzák közelebb a koronát, és fejét előbre nyújtva mintha jelezte, hogy még egyszer utoljára tegyék homlokára. A püspökök kérdőn tekintettek egymásra, nem tudták, mit évők legyenek, és hogyan végezzék el ezt az előre nem látott ceremóniát, amelyre még nem volt példa a királyi szertartás rendben. De a király feje egyre inkább lekókat a térde felé. Meghal, kiáltott fel hirtelen Sándosz archidiakónus, aki a párnára helyezett királyi jelvényeket tartotta. Ferdenyakó és Orleton odaugrott és megragadta az ájult Edvardot, mielőtt homloka a kőpadlón koppant volna. Visszajültették a székre, arcát veregették és ecetért szalajtottak. Edvárd végül mélyet, hosszút sóhajtott, kinyitott a szemét, körülnézett, és váratlanul zokogásban tört ki. Az a titokzatos erő, amelyet a felszentelés és a koronázás varázsa önt a királyokba, és amely olykor csak gyászos hajlamok kielégítésére szolgál, immár eltávozott belőle. Testéből, mint egy kiűzték a királyságot. Hallották, amint könnyei közepette megszólal. Tudom, lordjaim, tudom, hogy saját hibámból zuhantam így mély és tudom, hogy békén kellene tűrnöm szenvedéseimet. De igen nagy az én bánatom, mert népem gyűlöl, holott én nem gyűlöltem soha. Én megbántottam kegyelmeteket, és sok rosszat cselekedtem. Kegyelmetek jók, lordjaim, igen, jók, hogy megőrizték hűségüket legidősebb fiam iránt, hogy nem szűntek meg szeretni őt, és királyuknak kívánják. Én tehát teljesíteni fogom óhajtásukat. Lemondok a királysággal járó minden jogomról, minden vazallusomat felmentem a nékem fogadott hűséges küalól, alól, és bocsánatot kérek tőlük. Lépjenek közelebb! Ismét intett, hogy hozzák közelebb a királyi jelvényeket. Megmarkolta a jugart, de mintha elfelette volna a súlyát, lehanyatlott a karja, amikor fel akarta emelni. Ekkor átadta Winchester püspökének, mondván, Bocsásson meg, Milord, bocsásson meg, minden sérelemért megkövetem, amely eminenciádat érte. Hosszú fehér kezét a párna felé nyújtotta, felemelte a koronát, ajkát rátapasztotta, mintha a kehely tányért csókolná, majd átnyújtotta Adam Orletonnak. Fogja, Milord, övezze fel vele fiam homlokát! és ne haragudjék a tisztelendőségednek okozott bajokért és igazságtalanságokért. Népem is bocsásson meg nékem, nagy nyomorúságomban. Imádkozzanak, lordjaim, imádkozzanak értem, aki többé semmi nem vagyok. Nemes szavai mindenkit megindítottak. Edward csak abban a percben bizonyult királynak, amikor megszűnt király lenni. Ekkor a főkamarás, Sir William Blunt előlépett az oszlopok homájából, és második Edward meg a püspökök között megállva a térdén ketté törte faragott botját, mint ahogy egy sírba szállt holteste előtt tette volna. Annak jeléül, hogy egy uralom véget ért.